Олдус Хакслі, Небо і Пекло Передмова. Це невелика книжка продовження брами сприйняття. Для людини в якій свічка бажання ніколи не спалахує спонтанно, досвід із москаліном буде вдвічі просвітницьким. Він проливає світло на невідомій досі області її свідомості. Водночас опосередковано просвітлює інші голови, схильніші до візії. Спираючись на свій досвід, людина доходить кращого розуміння того, в який спосіб ці інші голови сприймають, відчувають і думають розуміння космологічних понять, що видаються цим головам самоочевидними, і творив мистецтва, в яких вони відчувають потребу самовиразитися. Нижче я спробував більш-менш систематизовано викласти наслідки такого нового розуміння. Олдос Гакслі Небо і пекло в історії науки збрач зразків передував зоологу і йшов у слід за представниками натуральної теології і магії. Він перестав вивчати тварину дусі авторів-бестіаріїв, для котрих Мураха була втіленням працелюбства, пантера – дивовижним символом Христа, а тхір – вражаючим прикладом тхивості. Одначе, відкинувши редументарний підхід, він ще не став фізіологом, екологом чи дослідником поведінки тварин. Його основним завданням було переписати, спіймати, вбити, зробити опудолою, писати таку кількість видів тварин, яку він був у змозі охопити. Так само, як століття тому на Землі, в нашому розумінні все ще існує своя невідома Африка, не нанесені на мапу Борнео і басейн Амазонки. Відносно фауни цих областей ми поки ще не зоологи, а чисті натуралісти, зберечі зразків. Факт невтішний, однак мусимо з цим погодитись і скористатися якнайкраще. Праця збирача, хоч яка примітивна, необхідна, перш ніж зможемо прийти до вищих наукових завдань – класифікації, аналізу, експерименту і створення теорії. Істоти, що населяють віддалені області розуму, так само як жирафа і качконіс, якнайнеймовірніші. А проте вони існують і є очевидними фактами – а отже, не можуть бути відкинуті тими, хто чесно прагне осягнути світ, у якому живе. Говорити про ментальні явища, не вдаючись до порівняння взятих із знайомішого світу матеріальних речей, складно і майже неможливо. І якщо я вжив метафори в галузі географії та зоології, то не випадково, не просто задля пишномовства. Справа в тому, що ці метафори дуже точно відбувають істотну відмінність далеких континентів розуму, цілковиту автономність і самодостатність їхніх мешканців. Людина складається з того, що я б назвав старим світом особистої свідомості і через океан новим світом, не такими далекими Вірджинією і Кароліною підсвідомості і вегетативної душі, далеким захотом колективного несвідомого зі своєю флорою символів, племенами місцевих архетипів і на другого і більшого океану антиподами буденної свідомості, світом візіонерського откровення. Якщо ви поїдете до Нового Південного Вельсу, то зустрінете там сумчастих, які вистрибують на волі. А якщо вирушити до антиподів свідомого розуму, то знайдете всі види істот, принаймні таких самих дивних, як кенгуру. Вони так само не плід вашої вигадки. Вони живуть своїм власним і сілковитим незалежним життям. Людина не в силах управляти ними. Вона здатна лише вирушити до ментального еквівалента Австралії і розвернутися довкола. Деякі люди у свідомому стані ніколи не відкривають своїх антиподів. Інші здійснюють тоді випадкові висадки – Однак є й такі, хоч і небагато, що легко вирушають туди і повертаються, коли того самі забажають. Для натураліста розуму, збирача психологічних зразків, насамперед потрібен безпечний, легкий і надійний спосіб перенесення себе та інших із старого світу до нового, із знайомого континенту коріви коней до континенту кенгуру та кашконоса. Існують два такі способи, жоден із них не є досконалим але обидва достатньо надійні, досить легкі і безпечні, що виправдовує їх свідоме використання. У першому випадку душа переноситься до свого віддаленого пункту призначення за допомогою хімічного засобу – лізергінової кислоти. У другому випадку вдаються до власне психологічного засобу – подорож до антиподів розуму здійснюється за допомогою гіпнозу. Два ці засоби переносять свідомість до однієї тієї самої області – Одначе наркотик має триваліший вплив. Як і чому гіпноз викликає такі наслідки? Це нам поки що невідомо. Для нашої мети, однак, знати цього і не потрібно. У цьому контексті слід лише зазначити, що окремі суб'єкти під впливом гіпнозу переносяться в стані трансу до області антиподів розуму, де відкривають еквіваленти сумчастих, дивовижні психологічні створіння, що автономно існують згідно з власним життєвим законом. Про психологічні ефекти мескаліну нам відомо дуже небагато. Вочевидь, оскільки впевненості поки що нема, він впливає на ензимну систему, що регулює мозкову діяльність, унаслідок чого знижується ефективність мозку як інструмента, за допомогою якого наш розум цілковито зосереджується на проблемах доживання на поверхні нашої планети. Таке зниження так званої біологічної властивості мозку, схоже, впускає у свідомість певні типи ментальних явищ, що їх, звичайно, виключають за браком необхідної для вживання цінності. Таке проникнення біологічно некорисного, однак естетично і впевненому розумінні духовно цінного матеріалу, може статися внаслідок хвороби чи втому. Те саме може викликати голодування чи перебування в темряві і цілковитій тиші. У людини, яка перебуває під впливом скаліну чи ЛСД, можуть припинитися видіння, якщо їй дати велику дозу нікотинової кислоти. Це пояснює дієвість голодування як збудника візіонерських откровень. Зменшуючи зміст необхідного цукру, утримання від їжі понижує біологічну активність мозку і дозволяє проникнути до свідомості матеріалу, що немає життєвої цінності. Більше того… Породжуючи недостачу вітамінів, голодування видаляє з крові відомий стримувач водінь – нікотинову кислоту. Іншим стримувачем візіонерського досвіду виступає незвичайне щоденне сприйняття. психологи експериментатори відкрили, що коли помістити людину в замкнене середовище без світла, звуку і запаху, і покласти її в теплу ванну, де вона торкалася лише якогось одного предмета, то дуже швидко жертва починає бачити щось, чути щось і спізнавати дивні фізіологічні відчуття. Міла Репа у своїй гімалайській печері і фіванські відлюдники виконували по суті ту саму процедуру і досягали схожих результатів. Тисячі зображень спокуси святого Антонія свідчать про дієвість обмеженого харчування і замкненого середовища. В ошовить в основу ескетизму лежали два мотиви. Якщо чоловіки-жінки мордували свою плоть, та не лише в надії спокутувати в такий спосіб минулі грехи і вникнути майбутніх покарань. Пояснювалося це також і тим, що вони прагнули відвідати антиподи розуму і оздріти видіння. Емперічною з розповідей інших аскетів вони знали, що отримання від їжі і замкнене середовище перенесуть їх туди, куди вони жадали потрапити. Їхнє само тортурування мало служити брамою до раю, Однак воно могло також і на цьому ми зупинимося нижче служити брамою і до пекла. З погляду мешканців Старого світу в сумчасті щось невимовно дивовижне. Одначе дивність – не те саме, що рідкість. Кенгруї в Алабі можуть видаватися неправдоподібними, але їхня неймовірність повторювана і підкорюється пізнаваним законом. Те саме справедливо відносно психологічних істот, що населяють окремі області нашого розуму. Відчуття спізнання підпливає москалійно чи глибокого гіпнозу справді дивовижні, однак дивовижні в певній правильності, дотримувані певної моделі. Якісь загальні ознаки того, що їх накладається модель на наші візіонерські відкриття. Перше і найважливіше це відчуття світла. Все, що бачать відвідувачі антиподів розуму, яскраво освітлене, наче світиться із середини. Усі барви насичені до найвищого ступеня невідомого у звичайному стані. Водночас помітно зростає здатність розуму розрізняти найтонші тонні відтінки. Цим ще візіонерські відчуття відрізняються від звичайних снів. Більшість снів безбарні, в кращому разі кольорові лише частково або ледь забарвлені. З іншого боку, видіння, що відкривається підпливами скаліно чи гіпнозу, завжди інтенсивно яскраві і, можна сказати, насичені надприродними кольорами. Професор Кальвін Холл, що зібрав свідчення про багато тисяч снів, стверджує, що близько двох третин усіх снів – чорно-білі. Лише один сон із трьох кольоровий, або ж позначений присутністю кольору. Мало хто бачить сілковито кольорові сни. Деякі загалом не знають кольорових снів, а більшість людей бачить часом кольорові, однак частіше чорно-білі сни. Ми дійшли висновку, пише доктор Холл, що кольор у снах не несе інформації про особу того, хто спить. Я сам згоден. Колір у снах і водіннях говорить нам про особу того, хто його сприймає не більше, ніж колір зовнішнього світу. Липневий сад сповнений яскравих барв. Сприйняття нам говорить щось про сонячне світло, квітки, метелики, але геть нічого чи дуже мало про нас самих. Так само яскраві барви в наших видіннях і в окремих наших снах відкривають нам дещо про фауну антиподів розуму, але геть нічого не повідомляють про особу того, хто живе, в, як я назвав, в старому світі розуму. Більшість снів пов'язано з особистими бажаннями і інтенсивними потребами сплячого, з конфліктами, що виникають тоді, коли цим бажанням і потребам протистоять, стримуючи свідомість або страх перед громадською думкою. Інформація про бажання і конфлікти передається мовою драматичних символів, і більшість сновидінь ці символи чорнобілі. Але чому? Гадаю, відповідь полягає в тому, що для символів не важить колір. Літери, що ними ми змальовували троянду, не мусять бути червоними. Веселку ми можемо описати чорнильними знаками на білому папері. Підручники ілюстровані малюнками і тонованими гравюрами, однак такі незафарбовані образи та діаграми ефективно доносять інформацію. Що добре для свідомості, яка не спить, не менш добре і для індивідуальної підсвідомості, яка вміє самовражатися шляхом незабарвлених символів. Колір постає своєрідним пробним каменем реальності. Те, що реальне, сповнене кольору, а те, що створюють, народжуючи символи, інтелекту уява, безбарне. Що ж до сновидінь, які насправді не існують, а породжуються індивідуальною підсвідомістю, то вони переважно чорно білі Слід зазначити, що в більшості людей найяскравіші кольорові сні – це ландшафти, де відсутня драма, нема символічного відображення конфлікту, а свідомості пропонується лише існуючий факт, не пов'язаний з людиною. Образи світу архетипів символічні, однак оскільки ми як особистості не створюємо їх, а знаходимо зовні у колективному несвідомому, вони виступають як риси існуючої реальності, а тому сповнені кольору. Несимволічні мешканці антиподів розуму існують за своїми власними законами, і тому так само як реальні об'єкти зовнішнього світу забарвлені. Зрозуміло, вони більш насичені кольором, ніж зовнішні об'єкти. Це можна пояснити принаймні частково, Тим, що наше сприйняття зовнішнього світу, звичайно, оповити серпанком вербальних понять, виражених словами, якими ми мислимо. Ми завжди прагнемо обернути речі на знаки для зрозуміліших абстракцій нашого власного винаходу. Проте, роблячи так, позбавляємо речі значної частки притаманної її мерчевності. В розуму ми більш-менш повною мірою вільні відмови, перебуваючи за межами системи понятійного мислення. Відповідно, наше сприйняття побачених об'єктів – отримав усю свіжість, усю визволену силу відчуттів, що ніколи не були вербалізовані чи уподібнені до мертвих абстракцій. Їхні кольори, відмінно ознака реальності, яскраво виблискують, видаючись нам неприродними, бо насправді вони цілковито природні, у тому розумінні, що не спотворені мовними чи науковими, філософськими чи утилітарними поняттями, за допомогою яких ми, як правило, відтворюємо дивний світ у нашому власному надному людському образі. У своїй свічці бачення ірландський поет А.Е. Джордж Рассел проаналізував власний візонерський досвід з дивовижною точністю. «Коли я медитую», – пише він, – «то відчуваю подумки і в образах, що обступають мене, відбиття особистості. Однак у душі є такі віконця, крізь які можна побачити образи, породжені не людською, а божественною уявою». Наші мовні звички водять нас в оману. Скажімо, ми звикли казати «Я уявляю», хоч мусили б сказати «Завіса піднялася, щоб я зміг побачити». Несподівані, чи викликані видіння не належать нам. Їм бракує особистих спогадів. Побачене – цілковите незнайоме, Там нема натяку і схожості, за словами сера Вільяма Гершеля, схож би якимсь із недавно побачених чи навіть уявних об'єктів. Обличчя, що виникають, не будуть обличчями друзів чи знайомих. Ми перебуваємо за межами Старого світу, досліджуючи його антиподи. Більшість з нас буденний світ видається переважно тьм'яним і похмурим. Однак декому часто, а багатьом з рідка, відкривається справжня яскравість візіонерського досвіду у звичайному баченні, і буденний світ відозмінюється. Старий світ, хоч і ледь помітно, набуває якості антиподів розуму. Ось дуже властивий опис трансфігурації буденного світу. Я сидів на морському березі, ледь де слухаючись до слів друга, Який палко доводив, щось що геть мені нецікаве. Мимоволі я почав розглядати пісок, Який набрав у жменю, І несподівано для себе відкрив Вражаючу красу кожної окремої піщинки. Вони не були суцільною масою, Кожна піщинка відтворювала Доскональний геометричний зразок, Із правильними кутами, Кожен з яких відбивав яскравий промінь світла, А весь маленький кришталик виблискував як веселка. Кромені перетиналися, народжуючи зразок такої чарівної краси, що від неї захопила подих, і тут, несподівано, моя свідомість освітилася із середини, і я виразно побачив, що весь світ створено з матеріальних шосток, що хоч би якимись суцільними і неживими видавалися, однак були сповнені цієї шаленої та живої краси. На якусь мить увесь світ постав переді мною як сяйво благодаті, і спогад про це назавжди лишився в моєму серці, постійно нагадуючи про красу, приховану в кожній найдрібнішій матеріальній частинці навколо нас. Так само Джордж Рассел пише і про видіння світу, осяйння його миттєвим спалахом світла, про розглядування ландшафтів не менш червівних завтрачений раннь, Промилування світом, в якому барви були яскравіші і чистіші, утворюючи при цьому ніжнішу гармонію. І знову, вітри видавалися і скристими, чистими, як діаманти, та водночас повнені світла, як опал, коли пролітали над долиною. І я зрозумів, що перебуваю в золотому віці, і ми просто сліпі і не бачимо, що цей вік ніколи на землі не скінчався». Багато схожих описів можна зустріти у поетів і в творах релігійного містицизму. Наприклад, можна згадати про оду «Усягненню безсмерті в ранньому дитинстві» Ворсфорта, окремі вірші Джорджа Геррарта і Генрі Вогена, «Століття медитації» Трахерна, фрагмент з автобіографії отця Сурена, де він змальовує чарівне перетворення замкненого монастирського саду в куточок краю. перевоздання кольору світла притаманні всім візонерським пригодам. Окрім світла і кольору, в кожному випадку відбувається відкриття вищого порядку. Самосвітні суб'єкти, чи ми їх зустрічаємо в антиподах розуму, сповнені смислу, і це смисл певною мірою не менш насичений, ніж колір. Значення тут відповідає присутності. В антиподах розуму об'єкти виражають лише самих себе. Образи, що зустрічаються в безпосередній близькості від колективного несвідомого, несуть ознаки людського досвіду. Проте тут, у візіонерському світі ми стикаємося з фактами, що на зразок навколишньої природи, незалежні від людини як на особистому, так і на колективному рівнях, і існують за власними законами. Їхнє значення полягає передусім у тому, що вони цілковито самобутні і, як такі, виражають сутність даності, людську інакшість Всесвіту. Світло, колір і значення не існують ізольовано, вони видозмінюють об'єкти або виражаються через них. Чи існує певний різновид об'єктів, загальний для візіонерських откровень? Відповідь буде позитивною. Так, існує. Під впливом москаліну гіпнозу, так само як при спонтанних видіннях, постійно повторюються певні типи перцептуальних відчуттів. Типовий досвід підпливом впливом чи ЛСД починається із прийняття кольору руху живих геометричних форм. Якоїсь миті чисто геометрія конкретизується, і людина починає сприймати не зразки, а створені за ними речі, такі як і вими, гравюри, мозаїки. Це відкриває простір для велетенських і складних споруд на тлі ландшафтів, споруд, що постійно змінюється, від пишності до срокатішої розкоші, від величі до неосяжної величі. Може з'являтися і героїчні постаті з тих, що їх Блек назвав серафимами, окремо чи гуртом. Неймовірні тварини блукають простором, все нове і приголомшливе. Візуонер, може, ніколи не, не зустрічає того, щоб нагадували йому про його минуле. Він не пригадує епізодів, дієвих осіб та об'єктів, не вигадує їх. Він спостерігає за новим створінням світу. Сировину для такого сотворіння постачає візуальний досвід буденного життя – Однак відливає цей матеріал у форми той, хто вже поза будь-яким сумнівим не є особистістю, хто колись пізнав цей досвід, а згодом пригадав і творив його. Це, цитуючи доктора Джі Ер Стіміса з недавнього випуску американського психіатричного журналу, робота вкрай від окремленого мозкового відділення, без жодного зв'язку, емоційного чи вольового, з цілями, інтересами, ці почуттями даної особистості. У цій цитаті... Через стиснуті парафрази міститься опис світовізій Вейра Мічела, куди він був перенесений за допомогою пайота – кактуса, що є природним джерелом ескаліну. При вході до цього світу він бачив багато зорених променів, що нагадували скалки битого скла. Потім з'явилися вишукані кольорові поверхні. Їх змінив різкий вихор незліченних світлих білих цвіток, що заповнювали все пол поле зору. За ними йшли ламані лінії на яскравіших кольорів, що в якийсь спосіб перетворилося на велетенські хмари чи яскравіших відтінків. З'явилися споруди, а тоді й ландшафти. Там були гутична вежа такої конструкції з установленими біля входу і в кам'яних консолях статуями. Поки я розглядав кожен спланований кут, карниз і навіть стики каменів, вкрилечею затулили гілки, з яких звисали грона коштовних каменів велетенського розміру, необроблених, що нагадували радше м'якоть прозорого плоду. Все, здавалося, сповнилося внутрішнім світлом. Готична вежа поступилася місцем горі, безкиду неймовірної височини, колосальному вилетисаному зі скелі і встановленому над та ташиному кіхтю, нескінченному розгортанню різнобарвної тканини і виблизкуванню ще більшої кількості коштовностей. Кінець кінцем з'явилося водіння зелених і попорових хвиль, що розбивалися берег на мільярди лаліток таких самих відтінків чи хвилі. Кожне відкровення, викликане маскаліном, кожне видіння підпливом гіпнозу, унікальне. Однак усе впізнавлене в них належить до тих самих зразків. Ландшафти, архітектура, грона коштовностей, яскраві ускладнені моделі – все це в своїй природній світлі, кольори і значенні складає матеріал, за якого створені антиподи розуму. Чому це так, невідомо, але цей неприхований факт досвіду – Хоч бажаємо, хоч ні, мусимо визнати, так само, як і факт існування кенгуру. Від фактів візіонерського досвіду перейдімо тепер до збережених у всіх культурних традиціях описів інших світів, світів, заселених богами, духами небіщиків і ще не людиною. Знайомство з цими описами відразу вразить нас спорідненістю між викликаними чи спонтанними візіонерськими откровеннями і небесами чи казковими країнами з фольклору чи релігії. Преприродні світло і насиченість кольорами та значенням – такі характерні ознаки інших світів і золотих віків. І майже в кожному випадку це преприродне значуще світло проливається на чи випромінюється з ландшафту такої дивовижної краси, що її неможливо виразити словами. Так, у Рим, греко-римській традиції ми зустрічаємо чарівний сад, який охороняє Геспериди, Єлисейські поля і легендарний острів Левка – куди була перенесена душа Ахіла. Мемнон вирушив після загибелі на інший сяючий острів десь на сході. Одіссея Пенелопа перенеслися в інший бік, ставши завдяки Церцеї безсмертними в Італії. Ще далі на захід лежали острови Блаженних, згадані вперше Гесіодом і такою мірою правдоподібні, що ще перше століття до нашої ери Серторій збирався направити з Іспанії експедицію, щоб їх відкрити. У магічний спосіб Прекрасні острови відроджуються у фольклори кельців і на протилежному боці світу – японському фольклорі. А між Авалоном та Крайньому Заході та Хорасаном на Далекому Сході лежить країна Утеракуру – інший світ індусів. Ту країну читаємо в Рамаяні – мувала озера з золотим лотосом. Там тисячі річок, укритих листям куру, сафіру, лазуриту і озеро, що виблизькують, як ринкове сонце, прикрашені заростями червоного лотоса. Цю країну вкривають смарагди і коштовні камені, яскраві парості блакитного лотоса із золотими полістками. На річкових берегах замість піску перли смарагди золото, а понад річкою нависають вогненно-золоті дерева. Вони, бачать, світуть і полоносять, сповнені солодкими пахучими птахами. Як бачимо у Торакуру, нагадую ландшафти скалінових видінь, так само всіяні коштовнень камінням. І ця властивість притаманні майже всім іншим світам релігійної традиції. Кожній парадизм багатий коштовностями чи принаймні об'єктами, що нагадує за словами Вейера Мітчела прозорий плід. Ось, скажімо, версія Язакіїла про райський сад. «Ти був у Адемі, у саді Божому. Усяке друге каміння прикрашало твою одіжь. Рубін, топаз, діамант, хризоліт, онікс, барил, сапфір, карбунку, смарагди, золото. Ти був хировимом покровителем блискучих. Ти був на святій горі Божій, ходив серед вогнистого каміння. Бодійські парадизи так само прикрашені подібним вогнистим камінням. Отож, західний рай про чистої церковної землі, оточені мурами срібла, золота і барилів. Там є озера з берегами із дорогоцінного каміння і плавучими сяловими лотосами, посеред яких сидять будь-ї сатви. Кельти і тевтони, описуючи свої інші світи, майже не згадують про дорогоцінне каміння, але приділяють велику увагу інші, не менш рівні як для них речовині – склу. Валійці називали священу землю і ні вітрин – скляний острів – а однією з назв царства мертвих у германців була Глазберг. Можна згадати й море скляне в Апокаліпсисі. Більшість парадизів прикрашають споруди, що так само як дерева, річки, гори і поля виблизькують коштовностями. Ми всі знайомі з Новим Єрусалимом, і мори його були з яшми, а місто було з чистого золота і прозорого скла, а основу міського муру прикрашали різноманітне дорогоцінне каміння». Схожі описи можна знайти і ескатологічні літератури індуїзму, буддизму та ісламу. Рай завжди сповнений коштовностями. У чим же тут причина? Ті, хто сприймає людську діяльність у рамках соціальних та економічних понять, можуть дати таку відповідь – коштовності рідкісні на землі. Жменька людей володіє ними, і щоб якось компенсувати це, виразники інтересів більшості, що зобожіє, наповнюють свої вигадані небеса дорогоцінним камінням. Така теорія про пиріг на потайбічному світі безперечно має певну частку істини, однак не пояснити, чому коштовне каміння згадується як найголовніша людська цінність. Люди витрачають безліч часу, сили, грошей на те, щоб відшукати, видобути і обробити кольорові каменці. Але навіщо? Утелітерист не зуміє пояснити таку химерну поведінку. То варто нам звернутися до фактів візонерського досвіду, як усе стане зрозуміло. У видіннях люди зустрічають багато з того, що Єзакіїв називає вогнистим камінням, а Вейерон Мітчелл змальовував як прозорий плід. Ці предмети освітлені з середини, вони позначені праприродною яскравістю кольору і праприродним значенням. Матеріальні об'єкти, як найточніше відбуваються джерела візіонерського освітлення, це дорогоцінне каміння. Володіти таким каменем значить володити річчю, цінність якої гарантується її існуванням у іншому світі. Звідси не пояснимо в інших відношеннях потяг людини до коштовностей, і звідси ж наділення коштовних каменів лікувальними і магічними властивостями. Я переконаний, що причинний ланцюжок бере початок у психологічному іншому світі візонерського досвіду, опускається на землю і знову підіймається до теологічного небесного іншого світу. У цьому контексті слова Сократа в платонівському федоні не бувають геть нового значення. «Існує, – пише він, – ідеальна земля, верхній світ, поза нашим матеріальним. Там вся земля виграє барвами, набагато яскравішими і чистішими. І гори, створені за її подобою, і каміння гладке, прозорий, красивого кольору. Їхні уламки – це ті самі камінці, які ми так цінуємо тут. Наші сердоліки, яшми, смарагди і таке інше». А там будь-який камінь такий чи ще кращий. Іншими словами, коштовне каміння є таким, оскільки сповнене ясної спорідненості і сяливими чудесами, побаченими внутрішнім зором візіонера. Картина цього світу, пише Платон, є бачення блаженних. Бачити речі такими, якими вони є в собі, безсінна і непередавана благодать. У тих, хто не знає про дороці на каміння чи скло, рай прикрашений не мінералами, а квітами. Про природно яскраві квіти світуть в інших світах, описаних стародавніми християнськими ескатологами і навіть у сповнених коштовностями і склом парадизах найрозвинутіших релігій. Згадаємо лотоси індуїстів і традиції, троянди і лілії Заходу. Спершу насадив Господь Бог Сад. Така сентенція відбуває глибоку психологічну істину – коріння садівництва чи принаймні одне з його коренів в іншому світі антиподів розуму. Коли віруючи кладуть на вівтар квіти, то повертаються до горніх речей, що як вони називають, або якщо не візіонери невиразно відчувають, належать до неба. Таке повернення до витоків не просто символічне, в основі його лежить безпосередній досвід. Річ у тім, що рихмій рух між нашим старим світом і антиподами між тут і там двосторонній. Дорогоцінності, приміром, приходять з візонерського рай душі, але вони також відносять душу назад до неба. Розглядаючи їх, люди почуваються, як кажуть, транспортованими, перенесеними на іншу землю з платонівського діалогу, у чарівне місце, де кожен гуляк – дорогоцінний камінь. Схожий ефект можуть викликати стародавні пам'ятки і скла, і золота, свічки, запалені в темряві, Яскраві різнобарвні фігури та візерунки, квіти, черепашки і пір'я, ландшафти, побачені так, як Шеллі побачив з афганістичських погодбів Венецію, і мінливому освітлені світанку чи заходу сонця. Природно можна сміливо загальнити сказане і заявити, мовляв, усе, що відбиває в природі чи в творі мистецтва один з таких сповнених значення внутрішньосвітних об'єктів, які зустрічаються в антиподах розуму, здатне, хай частково чи опосередковано, збуджувати візіонерські откровення. При цьому гіпнотезер може додати, що коли пацієнта змусите пильно дивитися на блискучий предмет, він може впасти в транс. І в трансі, або навіть у стані медитації, зуміє розрізнити видіння всередині та змінений світ іззовні. ззовні. Але в який спосіб і чому виглядає блискучого предмета, викликає транс чи стан медитації, чи пояснюється це просто, як стверджували вікторіанці, перевтомує ока внаслідок загального нервового виснаження, чи може краще пояснити це, вдавшись до суто психологічних термінів як концентрування, доступання моноідеї, що веде до дисоціації, існує, однак, і третє пояснення. Блискучі предмети можуть нагадувати наші підсвідомості про те, що тішило її в антиподах розуму, і цей невиразний натяк про життя в іншому світі такою мірою зачаровує, що ми звертаємо менше уваги на світ існуючий і таким чином набуваємо здатності свідомо приймати дещо з того, що постійно перебуває в нас самих, у нашій підсвідомості». Отже, ми бачимо, що в природі існують певні явища, певні предмети і матеріали, що мають властивість транспортувати свідомість того, хто їх сприймає до антиподів за межі буденної по цій бічності до іншого світу видінь. Так само і в галузі мистецтва зустрічаються твори, навіть цілий ряд творів, що випромінюють таку саму силу транспортації. Ці твори, що викликають видіння, можуть бути виконані у склі, дорогоцінному металі, самоцвітах чи замінниках самоцвітів. В інших випадках їхня сила полягає в підкресленому експресивному зображенні сцени чи предмета, які виступають транспортантами. Кращі роботи, що викликають введіння створені людьми, які мали візіонерський досвід, разом з тим кожен справді хороший художник, який дотримується встановленої формули, може також створити речі, що матимуть якусь, принаймні, владу транспортації – з-поміж усіх мистецтв, що збуджують видіння, найзалежніше від сировини зрозуміло мистецтво золотеряти та ювеліра. Відшліфовані золото та дорогоцінні камені такою мірою сповнені природною силою транспортації, що навіть коштовності вікторіанського стилю чартнуво має цю властивість, а коли ще до природньої магії блискучого металу і променистого сяйва каменя докладаються чара шляхетних форм і майстерно підібраної кольорової ками, та ми одержуємо справжній талисман. Релігійне мистецтво завжди і в усьому використовувалося, збуджуючи введіння матеріали. Золотий ковчег, статуї з золота і слонової кістки, прикрашений коштовностями символ чи образ, блискотливе оздоблення вівтаря – все це ми зустрічаємо у сучасній Європі, в стародавньому Єгипті, Індії, Китаї, в Греків, Вінків і Ацтеків. Вироби золотарів самі по собі божественні. Вони в центрі кожного таїнства. Кожне свято і святих. Ці священні другоцінності завжди були пов'язані зі світлом лампи свічок. Єзики Ілля самоцвіт уявляється вогнистим каменем. Але й навпаки, полум'я – це живий самоцвіт, сповнений усією силою транспортації, притаманною коштовному камінню, ні меншою мерою відшліфованому металу. Ця транспортаційна сила полум'я зростає пропорційно густині і обшору навколишньої темряви. найвражаючими характеристиками божими – є похмурі печери, де кілька свічок пробуджують транспортаційні властивості по той коштовностях на вівтарі. Скло трохи менш ефективне і пробуджені видінь, ніж природні самоцвіти. В окремих випадках, звичайно, коли його багато, ефективність зростає, завдяки склуці і споруди, сказімо Сен, Шанель, це Шатра й сена в щось цілком магічне і транспортаційне. Завдяки склу Паоло учело зміг змоделювати опуклий коштовний камінь 13 футів завбільшки. Його велике вікно в собору воскресіння, мабуть, найдивовижніше творіння з усіх, що хоч колись були створені в галузі пробуджуючого ведіння мистецтва. Очевидно, що для проживаючих у середньовіччі візіонерський досвід був дуже цінний. Такою мірою цінний, що вони ладні були платити за нього тяжко заробленою готівкою. У 12 столітті у церквах були встановлені карнавки для збору грошей на ремонт і встановлення вітражних шибок. Як свідчить аббат собору святого Дениса Шугер, ці карнавки завжди були повні. А проте від митців, що себе поважають, не можна чекати повторення великих досягнень минулого. У XIV столітті колір поступається місцем гризалі, і шибки перестають збуджувати видіння. Коли наприкінці XV століття кольор знову війшов у моду, Художники, що розписували шапки, забажали, почуваючись технічно готовими, імітувати живопис епохи відродження на прозорій поверхні. Результати в більшості випадків були дуже цікавими, але не мали властивості транспортації. Після цього настала епоха реформації. Протестанти відмовилися від візонерського досвіду і передали магічно властивість друкованому слову. У церквах із прозорими вікнами богомінні могли читати біблії та молитовники, не відчуваючи спокуси втекте від проповіді до іншого світу. Зі свого боку, католики-контрреформатори опинилися на роздоріжжі. Вони вважали візуанерський досвід потрібним, але також вірили у вищу ціність друкованого слова. У нових церквах вже рідко встановлювали вітражі, а в більшості старих їх цілковито чи частково замінили на прозорі шибки. Незатемнене світло дозволяло віруючим стежити за службою, за своїми книжками і водночас розглядати, пробуджуючи видіння твори, зроблені новим поколінням скульпторів і архітекторів епохи бароко. Ці позначення властивістю транспортації твори були виконані в металі чи вишліфованому камені. Хоч би куди повернувся віруючий, він натикався на блищання бронзи, багато гаму різноколірного мармуру, непогамовну білину статуй. У тих рідкісних випадках, коли контрреформатори використовували скло, воно служило замінником діамантів, але ж ніяк не рубінів чи сафірів. Грановані призми увійшли в релігійне мистецтво в XVII столітті і в католицьких церквах досі звисають із незліченних свічників. Ці червні трохи комедні прикраси, дозволені серед інших українжених збудників видінь в ісламі. В мечетях нема святих образів і ковчегів. Але на Близькому Сході їхню відсутність пом'якшує так чи так, позначене силою транспортації виблискування скелець у стилі рококо. Від скла вітражного і гранованого звернімось до мармуру та іншого каміння, яке відшліфовують і використовують у великій кількості. Про захоплення, яке викликає це каміння, можуть свідчити витрачені на його придбання час і зусилля. У Баальбеці, скажімо, і за 2-3 милі далі вглиб материка в Пальмірі, ми знайдемо зруйновані колони з рожевого граніту з Асуана, ці величезні моноліти вирубали у Верхньому Єгипті, доставляли човнами у понизянілу, звідти перевозили Середземним морем до Бібла чи Триполі, а вже потім їх тягли воли, мули, чи люди до Хомса, і Хомса на південь до Бальбека, чи на схід через пустелі до Пальміри. Воїстино діяння велетів, однак з практичного погляду дивовижне безглуздя. Насправді, звичайно, сенс був. Той сенс, що лежав за межами чистої практичності, відповеровані до близько колони з рожевого граніту, проголошували свої очевидно, споріднені з іншим світом. Ціною величезних зусиль люди доставляли ці камені з місця їх видобування до тропіка рака, після чого отримували від них своєрідну компенсацію. Тепер уже камені транспортували своїх постачальників до візіонерських антиподів розуму. Питання про корисність і властивості, що лежать поза її межами, знову постає у зв'язку з керамічними виробами. Мало які з них позначені більшою корисністю виняткової необхідності, аніж горщики, тарілки і глеки. І водночас найменше за все ця корисність обходить колекціонерів порцеляни і глазурованої кераміки. Сказати, що ці люди прагнуть краси – слабке пояснення. Воденна потворність, середовище, в якому часто виставляє такі керамічні вироби, служить достатнім доказом того, що метою володарів кераміки є не просто краса в усіх її проявах, а лише певний вид краси, краса вигнутих від зеркалень, м'якого блищання глазурі, рівних і відполірованих поверхонь. Іншими словами, краса ще транспортує того, хто її сприймає. Прямо чи пересередковане, нагадуючи про праприродні світло і барви іншого світу. Мистецтво кераміки було переважно світське, але таке, де численні твори робилося трохи не з боголюбством. Час від часу всесвідки мистецтво служило релігійним цілям. Глазуровані кахлі використовували в мечетях і повсюди в християнських церквах. З Китаю прийшли безкотливі керамічні зображення богів і святих. В Італії Лока Делла Робіа створив з блакитної майоліки небо для своїх виблискуючих білих зображень Мадони з немовлям. Опалена глина дешевша за мармур і належно оброблення має майже всі властивості транспортації. Платон, а пізніше в епоху розквіту релігійного мистецтва Тома Аквінський, довели, що чисті яскраві кольори є самою сутністю художньої краси, Твором Матіса в їхньому випадку природно переважає твори Годії чи Рембранта. Та досить перевести філософські абстракції з конкретні терміни, щоб зрозуміти, що таке отутожнення краси з яскравими чистими кольорами геть абсурдне. І одначе, попри всю неприйнятливість, шановна теорія нецілковита позбавлена рації. Яскраві, чисті кольори – характерні ознаки іншого світу. Відповідно, твори мистецтва, написані в яскравих, чистих тонах, здатні за сприятливих обставин транспортувати разом того, хто їх сприймає, у напрямку до його антиподів. Яскраві, чисті кольори є сутністю не всієї краси в цілому, а ще певного її різновиду візіонерської краси». Готичні собори та грецькі храми, статуї XIII століття нашої ери і V століття до нашої ери – все це було яскраво розфарбовано. Для стародавніх греків і представників середньовіччя таке балаганне мистецтво і паноптикуми безперечно мали властивість транспортації, а нас усе це засмучує. Ми видаємо перевагу неросицькованому праксителю, мармурові і навіть вапняку ау натурел. Почему наш современный смак такой миру выдрезняется в всему отношении смаку наших пращуров? Причина, на мою думку, полягає в тому, що ми надто звикли до яскравих і чистих відтінків, щоб вони могли нас хвилювати. Ми, звичайно, захоплюємося ними у значних чи вишуканих композиціях, але самі по собі вони безсилі нас транспортувати. Сентиментальні прихильники минулого нарікають на сірість нашої епохи і на невигідний контраст її з веселим близько минулого часів. Насправді, звичайно, спостерігається більше поглиблення кольору нині, ніж у стародавньому світі. Лазу і темно-червоні кольори були великою рідкістю, пишні вбрання з парчі та яскравого всамиту, плетені, розписні драпурування середньовічних помешкань і будинків спочатку модерно, призначалися лише для привілейованої меншості. Навіть державці цього світу володіли лише дощіцею, викликаючих ведіння скарбів. У XVIII столітті у монархів було так мало начиння, що вони мусили переїздити з палацу до палацу з фургонами, наповненими посудом, запонами для ліжок, килимами та гобеленами, А в більшої частини населення була тільки саморобна тканина і кілька рослинних фарбників. У внутрішньому оздобленні були присутні в кращому разі природні кольори, а в гіршому і в більшості випадків підлога мала колір тиньку, стіни – колір гною. В антипонах кожного розуму був інший світ праприродного світла і природних барв, ідеального дорогоцінного каміння і візонерського золота, а в дійсності в кожній парі очей відбувалися лише непросвітна злиденість сімейної халупи, багної порох на путівці, брудно білі сірувато-коричневі і буро кольори шмаття. Звідси палке і майже безнадійне прагнення до чистих кольорів. Звідси, як найпотужніший ефект, що справляли ці кольори, хоч би де вони траплялися – в церкві чи при дворі. Сьогодні хімічна промисловість виробляє у величезній кількості фарби, чорнила і барвники на різноманітніших відів. У нашому сучасному світі вистачає яскравої фарби, щоб забезпечити випуск мільярдів припорів і сторінок гумору в журналах, мільйонів світлофорів і стоп-сигналів, сотень пожежних машин і контейнерів Кока-Коли, квадратних мелькаламів, шпалер і абстрактного живопису. Звичність породжує байдужість. Перенасичення чистими яскравими барвами у World World не надає їм внутрішньої сили транспортації. Цей приклад свідчить про те, що дивовижна здатність сучасної технології дарувати нам таку силу селенної чудових речей призвела до знацінювання традиційних матеріалів, що збуджують видіння. Освітлення міста, приміром, було колись рідкісною подією, яку приберігали для того, щоб відзначити перемоги, національні свята, канонізацію святих і коронування кольорів. Тепер це відбувається щоночі, святкуючи достоинства джину, сигарети зубної пасти. У Лондоні, півстоліття тому, світні літери в повітрі були такою рідкісною новиною, що спалахували в тумані імлі, наче центральні діаманти в коліє. На березі Темзи, на стародавній Шоттаувер, золоті рубінові літери видавалися чародійством у Нефірі. Тепер казок не стало. Неон присутній скрізь, а тому не справляє на нас жодного враження, за винятком хіба тільки почуття смутку за першою ніччю. І лише в світлі прожекторів ми ще осягаємо неземне значення, що його випромінювало, звичайно, в епохи олії, воску і навіть в епоху газу та вуглеродних електродів, кожен острівець світла в безжалісній темряві У прожекторів Собору Нотр-Даму Парижі і Римський форум виступають візуанерськими об'єктами, позначеними здатністю транспортувати розім того, хто їх сприймає до іншого світу. Сучасна технологія справила такий самий знецінюваний вплив на склові, шліфовані метали, як свого часу ночарівні лампи, і чисті яскраві кольори. Іоаннові богослову та його сучасникам складні стіни бачилися лише в Новому Єрусалимі. Сьогодні вони є в кожному сучасному офісі та бунгало. Таке перенасичення склом відбулося паралельно з перенасиченням хромом, нікелем, нержавічою сталлю, алюмінієм і безлічі старих і нових сплавів. Металеві поверхні виблискують у ваннах, сяють в кухонних раковинах, відкидають повиски по всій країні в автомобілів та поїздів. Дивовижне відзеркалення світла, яке такою мірою захоплювало Рембранта, що він невтомутомно втілював його на своїх полотнах, стало нині буденним вдома, на вулиці чи на виробництві. Редкісне задоволення від споглядання блискучої цятки втратило свою гостроту те, що колись була вістря мізенерського зачарування, обернулася непомітним шматком лінолому. Я говорив, досі про збуджуючі ведіння матеріали та їхнє знацінювання сучасною технологією. Тепер же час торкнутися суто художніх засобів, задяки яким були зроблені твори, що викликають ведіння. Світло і колір тяжіє до природної властивості, коли їх розглядати в навколишній темряві. Розпіяття Франдж-Ліко, що зберігається в Луврі, має чорне тло. Те саме притаманне фрескам страстей господніх, створених Андреа дель Станнійою на самозамовленій черниці з монастиря Сан-Аполонії у Флоренції. Цим пояснюється візонерська глибина, дивовижна сила транспортації в цих чудових творах. У своїх гравюрах Гойя також часто вдавався до цього прийому в цілковито іншому художньому і психологічному контексті. Літаючі люди, кінчують де полинві, воротенське жахливе втілення страху, все це ніби вихоплено променем прожектора з неприглядної ночі. З розвитком техніки світлотіння в 16-18 століттях. Темрява з далекого плану розлилася безпосередньо по картині, перетворивши її на сцену маніхейської боротьби двох начал світла і темряви. Ті часи, коли створювалися ці роботи, вони мусили насправді мати силу транспортації. На ознайомому з багатьма схожими речами більшість цих творів видаються просто пихатими. Однак деякі й досі зберегли свою магічність, скажімо покладання в труну караваджу, Дюжина черевних картин Жоржа Латура. Всі візонерські твори Рембрандта, де світло сповнене силою і значення антиподів розуму, де темрява насичення потенційною силою чекає своєї черги, щоб стати дійсністю яскраво розкритися перед нашою свідомістю. У більшості випадків, видимо теми рембрандівських картин, узати з реального життя чи з Біблії хлопчик на заняттях чи умовіння в Вірсаві, жінка ще заходить у ставок чи Христос перед своїми суддями. Часом, що правда, ці послання з іншого світу передаються за допомогою намальованого суб'єкта, взятого не з реального світу чи історії, а з області символічних архетипів. Так у Луврі висить картини роздуму філософа, чия символічна тема – не що інше, як людський розум, чи переповнений темрявою, однак має миттєвості інтелектуальних і візіонерських осяянь, володіє червними сходинками, які ведуть угору і до непізнаного». Розмірковуючи філософ сидить на острівці внутрішнього світла, а в протилежному кутку кімнати на іншому світлішому острівці стара схилилася над вогнищем, відблиски полум'я вкривають плямами і видозмінюють її обличчя, і ми бачимо конкретну ілюстрацію неймовірного парадоксу і вищої істини, того, що сприйняття є, чи принаймні може бути тим самим откровенням, що реальність свідчує в усьому. Щодне, цілковито й безмежно представлено в кожній окремій часі. Боритись про природним світлом і барвами коштовностями і незмінними зразками, відвідувачі антиподів розуму відкривають світ чарівних ландшафтів, природної архітектури і героїчних постатей. Сила транспортації багатьох творів мистецтва випливає з того, що їхні творці зобразили сцени, персонажі і предмети, які нагадують тому, хто їх сприймає, про те, що він свідомо чи підсвідомо знає про інший світ у глибинах свого розуму. Звернімося до людських, вчора, чи радше надлюдських мешканців цих віддалених областей. Блейк назвав їх херовимами, і безперечно вони такі насправді – психологічні оригінали тих істот, які в теологічному вченні будь-якої з релігії служать посередниками між людиною та ясним світлом. Надлюдські персонажі версіонерського досвіду ніколи нічого не роблять, так само блажені нічого не роблять на небесах. Вони задовольняються простим існуванням. Під різноманітними іменами і зодягнені в різноманітні шати ці героїчні постати людського візіонерства постали в релігійному мистецтві всіх культур. Часом вони зображені на відпочинку, часом зайняті в якихось історичних чи міфологічних діяннях. Однак ці діяння, як ми бачили, неприродні для мешканців антиподів розуму. Зайняті – закон нашого буття. Їхній закон – нічого не роблення. Коли ми змушуємо цих безтурботних незнайомців брати участь у наших людських драмах, то спотворюємо візіонерську правду. Ось чому найсповненіші силові транспортації, хоч і обов'язково найкрасивіші, ті зображення хоровімів до цієї істоти присталені в їхньому природньому стані, зокрема в бездіяльності. Цим пояснюється те приголом, що простого естетичнішого враження, що справляють на глядача великі естетичні шедеври релігійного мистецтва, скульптурні образи єгипетських богів і божественних фараонів, мадони Пантокротетори, на візантійських мозаїках китайські бодхисатви, лохані, хмерські сидячі буди, стелий статуї Копана, дерев'яні боги тропічної Африки – всі вони мають одну загальну рейсу встань глибокого спокою. І саме це наділяє їх божественною властивістю – владою транспортувати глядача далеко позамежують Старого світу, його будинного досвіду до візіонерських антиподів людської психіки. Це природно зовсім не вихваляння статистичного мистецтва. Хоч статичний, хоч динамічний, поганий твір завжди залишається поганим. Я лише хочу зазначити, що за всіх інших рівних властивостей героїчна постать на відпочинку має більшу транспортаційну силу, ніж та сама зображена в дії. Херовими живуть у районах Новому Єрусалимі. Іншими словами, серед чудових споруд, зведених у багатих яскравих садах, де в долині видно рівнину, пагор, прички та море, це все безпосередній досвід, психологічний факт відбитої фольклори і релігійної літератури всіх часів і народів, однак обіданий увагою в брозотворчому мистецтві. При розладі послідовності людських культур зазначимо, що пейзажне живопис у них або відсутній, або перебуває в зарядковому стані, або вже розвинувся зовсім недавно. В Європі зрілому пейзажному живопису лише 4-5 століть, у Китаї понад тисячоліття. В Індії він практично ніколи не існував. Цей дивовижний факт потребує пояснення. Чому ландшафти знайшли свої відображення у візіонерській літературі даної епохи і даної культури, а не в живопису? У поставленому в такий спосіб запитання міститься якнайточніша відповідь. Людей, вочевидь, задовольняє суто вербальне вираження даного аспекту їхнього візіонерського досвіду, і вони не бачать потреби переводити його в образотворчі знаки. Те, що з окремими людьми це відбувається часто, не викликає сумнівів. Блейку, скажімо, з'являлися візіонерські ландшафти, що лежали поза тим, що здатна створити тлінна і підвладна руйнування природа, безмежно чарівніші і чіткіше організовані за що бажане, хоч колись смертними. Ось ця опис одного з таких візеонерських ландшафтів, наведений Блейком на одній з вечірок у місіс Ейдерс. «Учора ввечері під час прогулянки я вийшов на луку, на протилежному боці якої бачив кошару для ягнят. У міру наближення лугові квіти яскраво спалахнули, а зроблена з плоту кошара і її вкриті вовною мешканці сповнилися дивовижною пасторальною красою». Однак, коли я поглянув знову, то виявилося, що це не жива отара, а чарівні скульптури. Представлене у фарбах, це видіння, гадаю, виглядало б як неймовірно красиве переливання кольору на одному з найраніших шкіців констебля, виконаних олією і зображенням тварин, виписаного у магічно-реалістичному стилі ягняти сур-баранівським ореолом, творові, що зберігаються нині в музеї Сан-Дієго. Втім, Блейк ніколи не створив нічого, що хоч би віддалено нагадувало цю картину. Він задовольнявся тим, що розповідав і писав про свої пейзажні видіння, зосереджуючись у живописі на хировимах. Що справедливе для окремого художника може бути справедливим для цілої школи? Існує безліч речей, що їх відчувають люди, проте не беруться виражати. А якщо і намагаються це зробити, то лише в якомусь одному виді мистецтва. В інших випадках вони самовиражаються так, що не відразу можна виявити схожість з оригінальним досвідом. У цьому контексті цікаво повідомлення доктора Ака Кумара Свами про містичне мистецтво Далекого Сходу, мистецтво, в якому означення і означування не розділити, і у якому невідчутна різниця між тим, чим річ є, і тим, що вона означає. Вищим зразком такого містичного мистецтва є натхнений дзеном пейзажний живопис, що розслів у Китаї за часів династії Сунь, і був відроджений у Японії 4 століття згодом. В Індії на Близькому Сході містичного пейзажного живопису не існувало, однак були його еквіваленти, вішнуїський живопис, поезія і музика Індії, головною темою яких було плотське кохання, софійська поезія і музика Персії, що вихваляла з Ліжко, як колонічно сказано в італійській прикасті, опера бідняка. Аналогічно секс в індуїстському варіанті мистецтва Сун, вино в перському присяжнизмі, звичайно, тим, що статева близькість сп'яніння несуть у собі суттєву інакшість, притаманну всім виділенням, включаючи пейзажні. Якщо люди колись знайшли задоволення в певному виді діяльності, то можна припустити, що в інші часи, коли ця задовольняюча діяльність не проявлялася, мав бути певний її еквівалент. У середні віки, скажімо, всі були ледь не захоплені словами і символами. У природі все визнавалося відразу як конкретна ілюстрація певного поняття, сформулованого в одній з книжок чи легенд, що їх у ті часи вважали священними. Утім, в інші історичні періоди люди знаходили глибоке задоволення у визнанні автономної інакшості природи, долучаючи сюди багато аспектів людської натури. Відкриття цієї інакшості виражалося мовою мистецтва, релігії чи науки. Якими були середньовічі еквіваленти констебля чи екології, орнітології чи еліфсінії, мікроскопії, обрядів діоніса чи японського хайку? Я підозрюю, що їх мусили знаходити з одного боку в сатурналістичних оргіях, а з другого в містицизмі. Масниця, травневі свята, карнавали все це дарувало безпосередній досвід тваринної інакшості, підкреслюючи особисту і соціальну ідентичність. Натхненне споглядання відкривало ще інакше у інакше з божественного безособового. А де поміж цих двох крайнощів існувало откровення ведіння мистецтва, що викликає ведіння, схоплює їх і відтворює мистецтво ювеліра – Вітражник справ майстра, килимаря, художника, поета і музиканта. У супереч природній історії, що є лише набором нудних моралізаторських символів, незважаючи на теологію, що замість прийняття слова як знаки речей, відломачує речі і події як знаки біблійних чи аристотелівських слів, наші пращі були відносно здорові. І досягли цього завдяки періодичним утечам і задушливої в'язниці самовпевненої раціоналістичної філософії, антропоморфічної, авторитарної і неекспериментальної науки, занадто гладенько сформульованої релігії, невербальні, відмінні від людських світи, сповнені інстинктів, візонерської фауни антиподів розуму і поза всім цим, але й в усьому, сюди сутнім духом. Після такого розглогу от необхідного відступу повернімося до того, з чого почали. Як ми вже бачили, пейзажі є характерною ознакою візуанерського досвіду. Описи відкритих у видінніх пейзажів зустрічаються в стародавній і релігійній літературі. Однак у майорстві вони не з'являються аж до відносно недавніх часів. До того, що було вже сказано з приводу пояснення психологічних еквівалентів, я додам ще кілька... Коротких зауважень про природу пейзажного живопису як мистецтво, що збуджує видіння. Почнімо запитання, які пейзажі або, якщо взагалі, які зображення природних об'єктів позначені найбільшою силою транспортації і справді пробуджують видіння. Відштовхуючись від свого власного досвіду і того, що я чув від інших про сприйняття творів мистецтва, ризикнує надати свою відповідь. За всіх інших рівних якостей, враховуючи те, що без таланту нічого створити неможливо, найбільшу силу транспортації мають ті пейзажі, які, по-перше, представляють природні об'єкти з дуже далекого відстані, або, по-друге, зображують їх занадто зблизько. Віддаленість надає погляду магії, і таких самим чином впливає її близькість. Живопис епохи сунь із зображенням далеких гір, хмари водоспадів має Однак, на силу транспортації. Однак не менше село має і великий план тропічного листя в джунглях митника Руссо. Коли я розглядаю пейзажі епохи сун, то пригадуючи одне з моїх не я пригадує скелі, безмежна рівнина, осяйне небо і морянти, подів розуму. Розчинення в тумані чи хмарах, несподівана поява трохи дивної, підкреслено точної форми, скажімо, обвітреної скелі старої сусни, що похилилося від багаторічної боротьби з вітром, усе це теж має силу транспортації, оскільки, нагадує мені, свідомо чи пісвідомо, про суттєву інакшість і непояснимість іншого світу. Те саме відносно великого плану. Розглядаючи ці листки, архітектоніку їхніх капілярів, смужки і плямки, я занурююсь у глибини їхньої переплетеної зелені. І щось мені пригадують і живі зразки, такі характерні для безперервну безперервно появують стрімкий розвиток геометричних форм, що обертаються на об'єкти і речі, які постійно зазнають нових трансмутацій. Цей Намальований великий план джунглів у певному сенсі і є, власне, тим, що являє собою інший світ, а он же транспортує мене і примушує своїми очима бачити перетворене твором мистецтва, у що ще перебуває понад мистецтвом. Я вразно пам'ятаю, хоча було це багато років тому, розмову з Роджером Фраєром. Ми обговорювали таття мене. «Квіти мали б бути, наполягав Роджер, не такими, навдивовиж позбавленими композиційного стрижня. З художнього погляду – це цілковитий крах. І разом із тим мусив він визнати, і разом із тим, і разом із тим міг би тепер сказати я. Вони мали силу транспортації». Художник дивовижного обдарування – Обрав для зображення латаття план природних об'єктів, побачених у їхньому власному контексті, безвідносно до людських понять про те, що є що, або що має бути чим. Ми звикли казати, що людина мірила всіх речей. Для мене в цьому випадку саме латаття було мірилом латаття, а тому він так його і написав. Такий самий позолицький погляд має поділяти кожен художник, що прагне передати віддалену сцену, якими крихітними постоять у китайському живописі мандрівники, що йдуть через долину, якою крихтою видається бамбукова хишка на схилі над ними, а всю решту пейзажу складають порожнеча і тиша. Це зображення природи, що живе за своїми власними законами, переносить і розум до його антиподів. Адже провісна природа в дивовижний спосіб відбиває внутрішній світ, де не враховується ні наші особисті бажання, ні непорушні людські турботи в цілому. Лише середня відстань і те, що можна назвати віддаленою близькістю, притаманні саме людині. Якщо ми дивимося ж дуже близько відстані чи здалеку, то або цілковито губимося, або втрачаємо свою перевагу. Астрономіки, які ще далі за живописця епохи Сун, бачать ще менше. А з іншого боку, фізик, хімік і фізіолог збільшують великий план на клітинному молекулярному, атомному і субатомному рівнях. Іншими словами, той світ, що на відстані 20 футів, навіть на відстані простягнутої роки, видається позбавленим людської присутності. Що схоже трапляється з короткозорими художниками чи щасливими закоханими, у шлюбних обіймах особистість розчиняється віршів і романів Лоуренса перестає бути самим собою і обертається на частину безмежного, безособового всесвіту. Те саме відбувається з художником, який вирішує спрямувати свій погляд на поблизьке. його твори людство втрачає своє значення і навіть цілковито зникає. Нас запрошують судити не про чоловіків і жінок, що розігрують свої химерні ролі під високими небесами, а про лілеї, розмірковувати про наземну красу чистих речей, вирваних із свого утилітарного контексту і зображених такими, якими вони є самі по собі. Безособовий світ поблизького зображується переважно, а на ранній стадії художнього розвитку і винятково – за зразками». Ці зразки абстраговані на сястіше з листя і квітів, троянди, лотоса, аканта, пальми, папіруса і перетворені з Повторами і варіаціями, що, що нагадує за силою транспортації живих геометрів іншого світу. Вільніше і реалістичніше ставлення до природи з близької відстані з'явилося відносно недавно. Однак набагато раніше за сприйняття з далеких дистанцій, що його мав виключно і помилково називаємо пейзажами. В Ремі, приміром, були свої крупнопланові пейзажі. Фреска, яка зображує сади, яка колись прикрашала кімнату на віллі Лівії, чудовий приклад такої форми мистецтва. З релігійних причин іслам мусив задовольнятися в основному арабськими, розкішними, як у видіннях, постійно мінливими зразками, заснованими на природних предметах, побачених з близької відстані, Та навіть ісламу був відомо чистий пейзаж великим планом. Ніщо не здатне перевершити за красою і здатністю викликати видіння мозаїку садів і споруд у великій мечеті Омайядів у, у Дамаску. В середньовічній Європі, незважаючи на панівну пристрасть до перетворення кожного факту на кожного безпосереднього досвіду на світу книжкового символу, великі плани листя і квітів були загальноприйнятні. Ми зустрічаємо їх на капітелі екотичних колон, як у будівлі Саутецького кафедрального собору. Ми зустрічаємо їх на елементалістиці, живописі, мотивом якого був характерний для середньовічий об'єкт ліс побачений очима мисливця чи цікавого мандрівника в усій приколом, шлобі заплутані стілостяних деталей. Фресті у папському палаці в Авіньйон, чи не єдина решта того, що навіть за часів Чосера було поширеною формою світського мистецтва? Через століття мистецтво зображення лісу великим планом самовдосконалуються в таких чудових і задаткових творах, як Святий Губерт Пізанелло і лісове полювання Пауло Учелло, що зберігається тепер в Оксфордському музеї Ешмал. Тісно пов'язаними з настінним живописанням лісу великим планом, були гоболени, що ними багатії з Північної Європи прикрашали свої будинки. Краще з них пробуджують ремінісценції того, що відбувається в антиподах розуму, як і видатні шедеври пейзажного живопису «Гори, епохи, сун» у їхній безмежності.